Можливо, треба лише пити вино і коктейлі та безтурботно базікати, заповнюючи спілкування сміхом, жартами і дурницями. Але в такій манері мені трохи важко спілкуватися, бо це вимагає непересічних акторських здібностей. Серед молодших від себе жінок я завжди почуваюся невпевнено. Можливо, я засліплений їхньою красою, яка буквально паралізує мою поведінку, робить невпевненим голос, думки хаотичними, а жарти недоречними і не завжди влучними. Я постійно ніяковію і ніяк не можу подолати цей стан. Мені так хочеться з ними спілкуватися, бути розв'язаним, але ненав'язливим. Сміливо, ніби ненароком класти руку на плече чи талію, шепотіти різні приємні дурниці на вушко, ледь-ледь торкаючись подихом і губами їхньої запашної шкіри. Не знаю, про що з ними говорити, бо їх навряд чи цікавлять проблеми наукової схоластики та іншої теоретичної мури. Інколи, дивлячись на стоси своїх важливих книжок, я думаю, що вони заглушили в мені віталістичні прагнення і зробили з мене такого собі пуританина, який не здатний навіть розважитися. Я не сучасний, не драйвовий, але з іншого боку, згадуючи біографії Монтеня, Паскаля, Гьюма, Канта, Шпенглера, подумки я усміхаюся собі, Бо лише в тиші та на перший погляд щоденний нудзі мене навідують улюблені й постійні соратники, божевільні, незнані іншим істини. Я люблю плотіна, але балачки про нього навряд чи будуть доцільними у пабі чи на дискотеці, бо плотін і дискотека несумісні за своїми конституціями. Бо філософські стежки та просіки позбавлені сміху й радості, блиску та розкоші, вони не менш нудні та докучливі, як щоденна праця селянина коло землі. Бо займатися філософією, як стверджував Лапочка Абеляр, треба не лише тоді, коли звільняєшся від щоденних справ, а навпаки. Відклавши ці справи, залишивши їх назавжди невирішеними, по-простому кажучи, забити на них болт. Бо наперед знаю, що з нормальної точки зору, з погляду звичайної людини, все це повна маячня та ідіотизм. І це ще більше мене запалює, бо знаю, на що себе прирікаю все своє життя, молодість, зрілість і старість, свої надії, мрії та бажання, бо готовий бути завжди один, готовий знести всі можливі поневіряння, щоб ніколи не пускати ніде коріння, не зв'язувати себе по руках і ногах із обставинами, ні за що не нести відповідальності, я готовий відмовитися продовжувати людський рід і ніколи не одружуватися, бо це віддалятиме мене від спокою у мисленні, навіть коли я лежатиму важко хворим, самотнім у своїй квартирі, забутий людьми і світом, лежатиму у своїй павутині, я готовий змиритися з тим, що про це ніхто не знатиме, що мені ніхто не прийде на допомогу, що мене всі забудуть. Одна думка, що я залежатиму від інших людей, кидає мене в депресію, я готовий вічно мовчати як камінь, і не можу відмовитися від своєї дороги, навіть коли нічого не зроблю і нічого не досягну. Проте в моїх силах спробувати вирватися за межі життя звичних людей не заперечуватиму, що мені інколи хочеться вийти вовком, я шукаю собі розради в банальних прогулянках Києвом, тиняючись Володимирською гіркою за Михайлівським собором чи Голосіївським лісом. Шукаю собі розради в алкоголі. Але мене бентежить, що він надто швидко підкорює мою волю і змушує чинити так, як я ніколи б не робив. Шукаю розради в бесідах зі своїми друзями. Але ці бесіди фактично не виходять за межі літератури та науки, за межі царства ідей. Якщо я з Юрою, то ми рано чи пізно знову зациклюємося своїми балачками навколо поезії та перекладів. Юра цим живе, і мені не важко погомоніти про його цінності.